ujani sunnaa ul hayati ammaru lalaminaa ma'aru lhudati qana mu'jani sunnaa ul hayati ammaru lalaminaa ma'aru lhudati tanalu subati wa sa'u binaati تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامح وخلى المناب جرى العمر يمضي وراء من سرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره واعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد على الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا الله حق ولا إلا مسلمون Zahvala pripada Allahu subhanahu wa taala naš gospodar uputi na pravi put zaista je upućen a koga ostavi u zabudi nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti svedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha dželle i da je Muhammed Alihi salatu vesselam posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom uzišeni i plemeniti kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Laha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijeku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu, vala koji nas je sakupio i poživio na dinu islamu, da se ponovo nađemo na ovom barek mjestu i da nastajemo govoriti o njegovim tabarekeva ta'ala veličanstvenim, veličanstvenim imenima. Večeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo jednom velikom Allahom subhanahu wa imenu, e, imenu iz kojeg proizilaze mnoge koristi, fajde, e, posebno za nas koji smo prije svega vjernici na Dunjavuku. E, mnogo znači stvari i veličanstveni proizilaze iz ovog večerašnjeg imena koje nosi od raznih i velikih plodova spoznaje istog imena. Što znači onaj koji večeras sa koboda shvati i ko se bude ko bude pokušao još da je šita na ovu tijemu moće se okiti sa mnogim plodovima spoznaje veličanstvenog Allahov te bareke vata'ala imena. Večerašnje ime draga braćo jeste Elganiju Elganiju Kada je pokušal jednom riječu da prevedemo večerašnje ime Allaha džele vala o kojem ćemo govoriti možemo kazati bogati Bogati ili neovisni bogati ili neovisni i mnoga druga značenja sadrži u sebi ali su ova dva značenja koja prevelodavaju u ovom večerašnjem Allahu te bareke Letala imenu o kojem ćemo govoriti kada je pokušali opisati Allahu te bareke ime možemo kazati onaj čije bogatstvo je bezgranično nema mu kraja niti njegove riznice nestaju niti mogu presušiti niti od onoga što on udjeljuje u toku dana i toku noći da se osjeti da to nestaje. Poput znači osobina stvorenja iako su daće znači velike razlike između Allaha te bareke i njegovi savršeni osobina i osobina nas smrtnika, stvorenja, kada nešto djeljuješ, ti vidiš kako nestaje. Dok to nije slučaj sa Allahom te bareke i njegovim i njegovim riznicama. Značenje u jeziku elegani onaj koji nema potrebe za drugim, onaj koji nema potrebe za drugim. Zatim malo poznatu gani jun riječ kada kažemo i opisujemo nekoga da je jako bogat. Gani. Čovjek koji je koji je bogat. Ili imamo istagna an, i an sa često, čestom an se koristi i glagol i biti neovisan, moći učiniti sam nešto. I sva ova značenja se vraćaju na Allah te barekete bareke, wa bareke, ili sama riječ istagnna biti bogat ili obogatiti se. I vidjet ćemo, znači da uzvišeni Allah te barekete wa ta'ala posjeduje svojstvo da je on te barekete neovisan, da je on bogat, koje je stalno Allahu te barekete svojstvo koje njemu priliči koje njemu dolikuje, dok svojstvo koje je priliči i koje je stalno svojstvo stvorenja, to je siromaš da su siromaš uvijek u svakom pogledu tako da se ne da ne dozvoliš sebi mašta posjedova ma koliku količinu i imamo kod sebe nemoj da te to zanesi da te to ponesi da pomisliš da imaš nemaš ti tvoj metak stala Znači, Allaho vlasništvo, Allah i tebe i tvoj metak posjeduje, a subhanallah, Allaho su riznice nebesa i zemlje, sve što je i sve što je na zemlji, Allahu subhanahu wa ta'ala pripada. Pa onda pogledajte koji je, znači, koja je to veličina, i veličanstvo, el junhamid, hamid, onaj koji je neovisan i koji je hamid, hvali, dostojan. I vidjet ćete te završnice kuranske ajta koje ćemo citirati. Zatim u arapskom jeziku kaže Ma jugni anke haza Tati stvar neće koristiti Tati stvar neće koristiti Jugni može znašti Znači dati nešto ne koristi Kao što u mnogim kuranskim majkima U suri Haka i drugim mjestima Mala Đelešanhu pojašava, Pa kaže ma agna anni malije Ma agna Neće mi koristi moje bogatstvo, malije. Sve što si stekao neće ti koristi, niće se moći to bogatstvo zauzeti za tebe na sudnjem danu kada budeš vraćen i prođen ispred gospodara bareke Keveteala. Neće ti koristiti, ni tima koristi od toga što si stekao, ako ne budeš vodio računa kako si stekao i šta si učinio sa tim metkom kao što ću vidjeti iz plodova spoznaje večerašnjeg Allahog kevetala imena u sura Hidžru 84. majita Allah Đerushanu kaže Fema agna anuhum makanu jaksibun i neće im koristi ono što su stekli i neće im koristiti ono što su stekli šta, to, šta je to što ti neće koristiti ono što si stekao u bilo kojem vidu prije svega i mjetka ako je to došlo na nepošten način na način sa kojim Allah nije zadovoljan, neće ti koristiti na ahiretu ili ako si dao prednost takvim stvarima dunjaluka nad stvarima ahireta ako si dao prednost dunjaluku nad prednosti Allaha dželevala i sliženju poslanika Muhamada sve što u tom pravcu stekneš i što misliš da je to ono što što je korisno to je materija i trka za dunjalukom na dunjaluku on ti neće koristiti ono što si stekao, nešti koristi kod gospodara svjetova, ako nisi imao oko sebe imani i vjeru Allaha teba, reke ta'ala, i ako taj meta koji si stekao nije halak. Jer rob na ahiretu i njegova stopala se neće pomoći dok ne bude upitan za pje stvari. Jedna od tih stvari je tvoj meta, kako si ga stekao? Kako si ga stekao, kako si ga utrošio? I to je Jako veliko pitanje koje treba biti u posvijesti svih nas, kako dati Allahu džele vala džavab, odgovor za sve, za sav naš dunjaluk, svo naše bogatstvo, malo kako je se količini radilo. Dirhem, fening, dinar, kako god da si ga stekao, morat ćeš dati džavab sutra, kako si ga stekao. I ne samo kako si ga zaradio, nego na što si ga utrošio, jel. Nekad možeš zarati mjetak na halal način Al ćeš go utrošiti na haram Pa ćeš ponovno odgovarati I lobrnut, I lobrnut. Spominjanje ovog uzvišnjog Allahov bareke vetara Imena Elganiju Spominje se na osamnijest mjesta u Kur'anu Na osamnijest mjesta u Kur'anu Allah Čelevala u suru El-An'am U 133. ajtu kaže Va rabbuk Elganiju rahme I tvoj gospodar je neovisan i neizmjerno milostiv i neizmjerno milostiv zatim u suri junu 68. a. Allah dželevala kaže qalu tahad Allahu veleda subhane i oni tvrde i govore velike laži iznose da je uzvišeni Allah uzeo sebi dijete neka je on uzvišen i slavljen od takve tvrdnje i takvog govora zatim kaže on dželevala je neovisan nije potreban da ima dijete, da ima drugu, da ima ženu, da ima bilo što mu se pripisuje pohul gani pogledajte kako Allah žele vala odgovara na takvu tvrdnju nije potrebno niti ima potrebe da mu se to pripisuje ni da on to posjeduje Allahu žele vala pripadaju i nebesa i sve što je na zemlji sve što je što je u zemlji. Pa kaže Allah ala, lehu ma fi samavati wa ma fil ard Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Subhano, svega onoga što mu je na nebesima i na zemlji, oni su mu pripisali da ima djete. te vata. Znači, tako je govara Allah tim velikim, velikim imenom sa velikim značenjem koje nosi ovo ime u sebi. Zatim Allah je kaže u suri Ibrahimu u osvom ajetu, Musa, in I Musa je kazal narodu, in takfuru entum, bi svi vi nezahvalni i nevijenici bili i svi drugi koji su na dunjaluku na zemlji. Svi. Allahu dželevala to neće naštetiti. Niti može Allahu to naštetiti. Znači kufr, svi stvorenja dunjaluka, kada bi svi nevjernici bili, ne mogu Allahu subhanahu wa ta'ala naštetiti. Pa kaže, fa'inna Allahe lagani yun hamid. Uistinu je Allah dželevala neovisan i hvale je dostojan. On te bareke wa ta takav, uzvišen, veličanstven koji je opisan to velik imenom i savršenom osobinom koja proizilazi iz tog imena, da je neovisan od bilo koga bilo čega ostvorenja, on te barek, vetala u isto vrijeme hami hvali dosn. Samo takav je zaslužan da se hvali i pohvaljuje i da se njemu i badet, da se njemu i badet čini odnosno da se od njega, se od njega traži, kada vidiš da je on taj koji posjeduje sve riznic, riznica i nebesa i zemlje. Zaten kaže Allah dželešanu suri nemak u 40. ajetu. Wa man shakara fa inna yashkuru li nafsi. Ko bude zahvalan, ko će bude zahvaljiv Allahu subhanahu wa taala na svoje dobroto čini. Allahu dželeala va a onaj koju znamjeruje i nevjernik postane i onaj koji je nezahvalan pa uistinu je moj, moj gospodar El Gani kakav, neovisan i kerim plemenit. Allah otvar. Gani koji je bogat koji je neovisan od stvorenja on je u isto vrijeme kerim plemenit prema stvorenjima. Subhama. Pogledaj šta posjeduješ. Allah žele valati podario. I to je ono što? Što pripada Allahu Subhanevotala kao veličanstvo. U svakom pogledu. On Subhanevotala zna tvoje stanje, zna stanje vjernika i nevjernika. Zna onoga koji zahvaljuje i onaj koji je nezahvalan. Zna onoga koji vjeruje i onaj koji vjeruje. Ali kad pogledamo, jedan i drugi uživaju blagodatima Dunjaluka. I jedan i drugi uživaju blagodatima blagodatima Dunjaluka. Pa ćemo vidjeti koji je prvi prvod spoznajevog veličanstvenog imena, što se razlike između jednog bogatstva i drugog bogatstva. Odnosno, jedan posljed jedno posebno bogatstvo, što drugi ne posjeduje jer mu ga Allah Đelevala nije dao, uskratio je, uskratio je zbog njegove prljave duše i znanja o njemu i za čim žudi i čezni je ta prljava, prljava duša. Zatim kaže Allah Čelevala u Surevam Kebut, u šestom ajetu, Omen džahed, fe innema ju džahid uli Ne se prsiš. Ne kažeš, ja mu Ja, ja, ja, ja. Ja sam mu džahed. Danas da, da, puno puta sušam mu džahid, ko bude se borio na lahom te kje je ta putu, taj koristi samo sebi. Zbog sebe to čini. Ne zbog mene, zbog tebe, zbog nas. Da bi se hvalio i svojim djelima znači usvesilo iznad drugih i za drugih stvorenja to što čini čini radi sebe i njemu će isključivo korist biti zbog zbog toga pa kaže Allah jer Allah je i neobi salon bilo koga svih svjetova svih stvorenja u svim svjetovima koje žive Allah nema koristi od tebahi ako se boriš da buzi ga Allahu te bare riječ Allah to ne koristi Allah nije potreban tebi, nego to što čini što a tvoja borba na Allahu hranu tala put tebi će koristiti nikom drugom. Allahu nije potrebno. Allah je neovisan, kažeš pomogao sam Allaha dželevala. Allahu žele nije potrebna tvoja pomoć, on je neovisan i hvale je dostojan, moćni, snažni, jaki, ali učinio sunene, učinio je zakone, propisao je propise po kojima se trebamo vladati i našu vjeru ojačati. Razumijete, a vjera se može ojačati i osnažiti borbuna Allahom te bareke, te bareke vetala putu, odnosno da ona bude ta koja dominira na Dunjaluku. I zato je pravi džihad, iskreni džihad. I priznat. I onaj za koji će čovjek biti nagrađen kod Allaha Anđelevala, ko se bude borio, da bi riječ Allahova bila gornja. A riječ oni koji su nevijenici, koji se bore protiv Dina i Islama, je riječ da bude donja. Zatim mala Anđelešanu kaže suri Fatir, u 15. ajetu ja yuhannasu u o ljudi svi ste vi siromasi svi ste vi potrebni Allaha dželle svi ste vi ovisni ovisite o Allahu subhanahu wa ta'ala zvao je sva stvorenja fukara, sve ljude fukara, svi su siromašni. I svi su potrebni snažnog, moćnog, bogatog, neovisnog Allaha te bareke te Wallahu wa hu el hamid, a Allah djele vara el hamid. Neovisni hvale, i hvali i hvali dostojni, koji jedini za da se pohvaljuje i da se veliča i slavi. Značenje veličanstvenog Allaha te bareke veteala ba imena el kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega Ibnu Djeri Retabari, Ali, kada je govorio o kur'anskom ajtu sura Al-Bekare, 263, di Allah Želešanu kaže Lijepa riječ, Allah Želešanu kaže, Lijepa riječ i magfiret oprosti, Vrijedniji je i bolji kod Allaha će od donese sad koju daš, pa nakon toga jel zanovjetaš. Nakon toga kažeš, dao si. Razumijete, dao sam ti. Šta sad? Pomogao sam te tada, razumijete, očekujete nešto, pričate. Pogovarate ono što ste već u ima ime te bareke te bareke veteane. Palađi šalka je lijepa riječ, je bolja od takvog postupka kaže on, ovdje pošto kuranski jazd završava Allahu ganijun da je Allah dželevala neovisan kaže Ibnu Džarir to jest Allah dželevala je neovisan od onoga što udjeljujete i nakon toga Halim koji je blag a kako je blag? Blag zbog toga što pogovaraš i pričaš da se udjelio blag je prema tebi jer te ne kažnjava u tom trenutku povedate, ganiju neovisan od tvoje sadake, nije upotrebna tvoja sadaka nije mu potrebno tvoje udjeljivanje. Ne da kaže o, Allahu, zašto si to propisao? Pa mora na da mi svog imetka. Allah što mi naredio tu sadaku? Milostit da izdraš iz svog imetka, a ne to što će tebi nešto naštetiti. To je upravo, znači, suprotno, iz ovoga proizilazi korist isključivo za tebe, a i za druge. Zatim kaže, znači, blag, što znači da on blago postupa, ne požulije sa kaznom onoga koji udjeljuje i prigovara isticanje svoje milostinje i svog dobročinstva. Zatim za drugi kuranski ajed u suri Al-Bekare 267. وَالَمُوا اَنَّ اللَّهَ I dobro znajte, Allah žičan ukazuje e, na sebe, opisuje sebe, veliki imeno I dobro znajte da je Allah žele vala neovisan i hvale dostojan. Neovisan i hvale dostojan. Kaže, brudžari rahmetul al za ovaj kuranski ajed, znajte, o ljudi da je uzvišeni Allah neovisan do vaše milosti, nije i svega drugog. Nije mu potrebno. Zatim kaže, on vam je naredio i propisao sadaku u vašim imijecima i svoje neizmjerne milosti prema vama. Allahu kako, kako je ovo znači će i milosti? I kako proizilazi milost i sadake koju ti daješ? Odvajaš svog mjetke i daješ na Allahom te bareke u talaputu. Kaže Ibn Đarir. Iz milosti prema vama, kako bi siromašni i slabašni imali korist od vas. Razumijete, ti je bogat, imaš mjetak i mučan si, udjelješ Allahom putu, siromašni i slabašni imaju korist od tebe. A kako ti imaš, koja je milost tvoja? Zato što će te Allah želevala za tu sadaku nagrati na ahiretu. Pa pogledajte milosti Allaha s.w.t. učinio je to djelo? Da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala Da povećaš svoje deređaj kod Allah I lopus grijeha A s druge strane da pomogu siromašne Koji su Koji nemaju I medka koji su U teškoj situaciji Da budu slični tebi, slični tebi Da imaju Tako da je milost ukazana svim stvorenjima I siromašnim i bogatim I siromašnim i bogatim Ezudžat Jahmetullah Aliheh kaže Elgani koji je neovisan o stvorenjima svojom moći i snagom Allah je moćan i snažan zato je neovisan o stvorenja sve što Allah želešanu posjeduje sve što želi sve što želi on te barek je posjedio sve, sve što vidiš znači danas čovjek kada ima nešto malo više novca pomisli da je neko i nešto a zamislite Allah želeva'ala koji posjeduje sve što je na i sve što je na zemlji sve što je na i sve što je na zemlji. Znam se bi čovjek posljedao samo što da ovo što u Sarajevu. U Sarajevu ima od bogatstva i dobara. Kako bi se ponašao. Ili kralj koji ima, znači kraljevinu, upravlja svim. Žalista tako i misli da je to sve njegovo. Pa dijeli kome hoće koliko hoće. Znam, zato su opisani takvi. Ili takvi su najpreći da su oni koji imaju osobinu oholosti. Oholosti. Dok Allah žele vana je čisto takvi, takvi majkavi osobina pa kaže a stvorenja su siromašna i ovisna o Allahu subhanahu wa taala i njegovoj dobroti prema njima on je neovisan a sva stvorenja su ovisna od njega o njegovoj dobroti jer on je taj koji ispušta rizik na faku, daje ti zdravlje daje ti život daje ti lijek znači on se brine on se brine o tebi i kaže to potvrđuje govore Allaha dželevala u Allahu gani u wa fukara Allah Allah je bogat, neovisan. A svi ste vi siromašni i ovisni. Allahu tebareke, tebareke. Ovo je suri Muhammed 38. El-Hatabi, rahmetullah Ali, kaže. El-Gani, onaj koji je nezavisan o svojih stvorenja. Pa nakon toga kaže o njihovoj pomoći i održavanju njegove vlasti. Niko mu ne može pomoći niti ima koristi od bilo koga od svih tih stvorenja o održavanju njegove vlasti. On te bareke vetaana el ehadu samed lemijelid velem Njemu pripada jedinom gospodaru koji je zaista pravi el melik, el malik koji posjeduje svu apsolutnu vlast. I sve što se nalazi, što možemo vidjeti od vidljivog i nevidljivog u njegovoj tebareke veteala i veličanstvenoj vlasti zatim kaže, jer nema potrebe za njima, za stvorenjima nema potrebe za njima dok su sva njegova stvorenja ovisna ovisna o njemu tebareke veteala kao što se opisao u Kur'anu Wallahu luganiju wa entumul fukara i zaista Allah dželevala Boga a vi ste siromašni Plodor ispoznaje ovog veličanstvenog imena Prije svega, dragi brata i cijenih sestro Svaki od nas treba da bude ubijeđen Sjekijinom da je Allah džel nevala mutlak U svakom pogledu Da je on bogat i neovisno u svakom pogledu Ništa mu nije potrebno Niti ima potrebu za nečim Dok Subhanana stvorenja koja su silomašna Sva su ta stvarenja potrebna Allaha subhanahu wa ta'ala Njemu pripadaju i nebesa i zemlja Kad se kaže nebesa i zemlja, mislim se na sedam nebesa, sve što je stvoreno I sve zemlje i sve što je u njima Subhanahu wa zar, zar nakon toga je takvi spoznaj da čovjek onda pripiše Allahu Neku manjkavost ili neku potrebu za nečim Potrebu za nečim Koji posjeduje sve Koji je bio prije nego što je bilo Znači bilo šta Allah I prvi i posljednik, ako svake stvari ostaje. Prvi, znači, bio je prije svega stvorenog. Ništa stvoreno nije bilo. Osim što je došlo njegovom voljom i njegovom odredbom, njegovim predodređenjem iz njegovog apsolutnog znanja, koje je posljedio znanje o svim tim stvarima prije nego što su došle u svijet postojanja. Subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte te veličine Allaha Subhanahu wa ta'ala. I veličine ovog imena i značenja koje, koje ovo ime nosi, nosi, znači u sebi. Zatim drugi plus poznaje veličanstvenog imena da uzvišeni Allah je novisao svi stvorenja u pogledu njihovih ibadeta. Allahu njihovih ibadeta nisu potrebni, Niti mu cijelo čovečanstvo ne može Povećati korist, niti umanjiti korist, niti, niti nanijeti štetu. Što god da čini? Njihova pokornost novećava njegovo, njegovo carstvo. Njihova nepokornost također nešteti njegovo carstvo. Allah dželevala je novisno svih tih strani, svih ti dešavanja. Sve što ljudi čini, čovječanstvo što čini, ne mogu Allahu dželevala naštetiti. Niti u mogu kakvu korist donijeti. Dok sva stvorenja očekuju od Allaha dželevala ili korist ili štetu ili koristi ili štetu. I on, subhanu je jedini koji može od kontra tebe ne daći štetu. Niko drugi. Tvoje stanje, ako si siromašan, nijedini ko ti može izmijeniti stanje uzvišene, late te vatala, Pa ti podariti metak. Tvoje zdravlje, ako je narušeno, ugroženo, ako si bolestan, niko ti ga ne može vratiti, osim Allah, subhanu vatala. I također, znači, tvoje zdravstveno stanje, ako si zdrav, ne može ti ga niko narušati, ako ti Allah šal nije propisao bolest, znači i dobro i zlo dolaze do bareke te bareke u Teala Allah Đelešanu kaže Ome šekerefe in nema ješkuruli nefsi a onaj koji je zahvalan to čini u koriji sebe, kad si zahvalan kad si pobožan, kad si dobar isključivo to možeš uslare, ono što proizilazi od dobra iz svih tih postupaka vraća se tebi, tebi će to koristiti, nikome drugom Nikome drugom, znači sve što je od dobra I zahvalnosti, obožavanja Laha te barek i ti ćeš imati korist Allah dželevala Nema korista toga Zatim nakon toga inna rabbi karim. A onaj koji je nezahvalan Koji je nepokuran, koji je nevjernik Pa uistinu Allah dželevala Neovisan i on je plemenit Opet prema njima Neovisan i plemenit Kako? neovisan zbog njihovog stanja i svega što čine a plemeni što im daje život što opet vodi brigu o njima i hrani i odjeva i svako znači dobro im daje a oni nezahvali glave okreću i nisu ti koji lahu dželevala i badet i badet čine zatim kaže lahu dželešanu u suri Ankebud goven džahede fe innema ju džahiduli nefsi inna an, anil alemin a onaj koji bude se borio na lahote barek vatala putu, isključivo to čini radi sebe. I kori iz toga se vraća njemu. Vraća njemu. Allah valaj neovisan u svim svjetovima. Što znači, dragi brate, džihad može da bude džihad sa sabljom, a može biti džihad sa riječom. Da se bori ah, i da uzdigniš Allahu riječ svojim riječima, svojim govorom. Da pozivaš druge u Din, da pojašnjavaš drugi madin da oni koji su zastranili krivo tumače i krivo pojašnjavaju da se boriš protiv takvih novotarija sa znanjem i to je džihada lahom bareke vetara putu da se brinješ o poroci mužahida ti se na te bareke u etala putu da se prineš je timu ti se na te bareke u etala putu to je džihad, to je džuhid koji uzalažeš na radi Allahom te bareke u na njegovom subhanahu u etala putu mnogi su oblici znači džihada i nije samo džihad, džihad sa nego postoje drugi vidovi i ibadeta, odnosno koji obuhvate džihad, ali je ovo vrhunac svega da čovjek izađ sa sabljom i bori se na Allah te bareke betala putu ili kao Gazija koji će ostati živjeti ili kao šehid koji će okončati na Allah te bareke te bareke betala putu. Zatim Allah Dj. kaže Musa in fil ardi i Musa se obratio narodu kazao ako bi vi postali nevjernici, nezahvalan Allahu Subhanahu wa ta'ala i svi ljudi na svijetu, fa inna Allahe leganijun hamid. A gospodar uzvišeni Allah je neovisan u vašim postupcima, u stvorenjima i on je Subhanahu wa ta'ala jedini zaslužan da bude hvale, dostojan, da se hvali, da se veliča i slavi. Znači pogledajte da je to koji plod proizilazi iz svega ovoga da šta god da činiš, Šta god radiš od pokornosti i nepokornosti I svi ljudi na dunjalku I svi džini Allahu Đelešan ni će povećati Ni će umanjiti njegovo, njegovo veličanstveno carstvo Imamo jedan plemeniti hadis poslanika Sa Allahu Aljihi Veseleme Koji najljepše pojašnjava Pojašnjava ovo te Tebarek i Vatala Veličanstveno ime Od Ebu Zara Sa prenosi da je poslanik Aljihissalatu Veselam Kazao a hadis je Hadis kud si Allahu Tebarek i Vatala govor pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o moji robovi, ja sam sebi zabranio nasi, nasilje, zulum, pa sam ga učinio i vama zabranjeni. Nemojte jedni drugima nasilje činiti, nemojte drugima nepravdu činiti, ne činite zulum jedni prema drugima jer je Allah vala zabranio sam sebi nasilje i učinio ga je haramom između, između nas. Pa nastavak toga hadisa glasi, kaže poslanika alaih svala tu vaselam, prenoseći laha u o robovi moji, svako koga ja nisam uputio je u zabudi. Hidajet i uputa dolaze do Allaha Đelevala. Svakoga koga Allah Đelevala nije uputio, on je u zabudi. Nakon toga, pa od mene uputu tražite, pa od mene uputu tražite, a ja ću vas uputiti. Ljudi su u zabludi, ljudi su u delaletu, ljudi nisu na pravom putu Allah Đelešanu im je podario zabludu, dao im je zabludu Ali uputa koja može doći je od strane Allaha Đelevala Traži uputu, traga je za uputom Budi poput Selmana ili Farisa koji je tražio i tragao za uputom Pa ga je Allah Đelešanu uputio, razumijete? Kada su čudo oposlanika, Ali Islata se pojavio Mijek šta su radili? Koliko je Hadisa koji ukazuju da su ljudi dolazili iz Medini, ljudi su dolazili iz Jemena, ljudi su dolazili od Dadi slušajući da su čuli pojavio se neko ko tvrdi da je lavo Poslanik, da vidi što to priča. Jel to istina? I to je znak da želi i žudi traga za uputom, zahidajete pa ga Alla žele vama uputi na pravi put, na pravi put. Allah će on kaže, tražite uputu, ja ću vas, ja ću vas uputi. O robovi moji, svi ste vi gladni. Svi ste vi gladni Dokla si ja ne nahranim Ahi i šta god da posjeduješ Ti si gladan I ono što dođe, što se servira Što si donio u kesi, što si zaradio Allah dželešanu te nahranio Jer se on brine On se brine o tebi Pa kaže poslanih sa Allahu alijih vaselame Pa tražite od mene Hranu da bi vas nahranio Tražu da laha nemaš Danas koliko u svijetu ljudi posto, živi i postoji, nemaju dovoljno za njihov, znači jedan, jedan, znači jednodjevni e, dan ne mogu da prežive, ne mogu da spoje kraj sa krajem. Allah kaže, tražite hranu od mene, ja ću vas sa hranite. Traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, on će se pobrinuti za tebe. Ne moj tražiti od ljudi, ne moj tražiti od stvorenja. Isključivo sa slodina Laha Đelevala pa će ti on Subhanovo Tala ono što ti je potrebno I niz drugih stvari dolazi u ovom velikom Hadisu, hadisu kuću Kaže poslanik prenoslijeći govora Laha Đelevala O robovi moji Svi ste vi neodjeveni Subhanovo Svi Pa kaže nakon toga Dok vas ja ne obučem Pa tražite od mene odjeću Kako bi vas obukao Sve štuživa šahiju da li to bila markirana odjeća ili ne Allah dželevala ti je podario Allah se brine o tebi tražiš, nemaš, imaš jedno, nemaš dvije Traži da laha dželešanu on će ti podariti Traži da laha on će ti podarti on trebali te je obećao da će podarti ako budeš ako budeš tražio zatim kaže ovo robovi moji ovo nas svoj buhvata. vi griješite noću i danju vi griješite i noću i danju, a ja opraštam sve grijehe, pa tražite od mene oprost, da vam ja oprostio. Nema ga hi. i nije se rodio koji je bezgriješan. Nema ga i nije se rodio koji je bez, bezgriješan. Svi griješimo, i to u toku dana i toku noći. Adi, skuci, govora, lahat žele vala. Htio to priznati ili ne? I danju i noću griješimo. Allah žele vala kaže ja sve gdje opraštam, pa tražite oprosta i ja ću vam oprostiti su hanu. teško reći Allah, u dragi pogriješio sam oprosti, pa te oprosti. Nije nego šetan toliko okupira čovjeka i nadvlada i zavlada njegovom srcu da ti je teško tražiti iztikvaro da laha te barake pa te zavede, pa ti boli ove svjesa da ni pričaš i misliš o svemu osim o pohajanju i traženju oprosta od milostivog uzvišenog Allaha su Vatala. Zatim kaže Allah dželevala, Vala O robovi moji Šta god vi uradili Niste u stanju meni štetu nanijeti Pogledajte Najljepši Najljepši tefsiri pojašnjenje Allahog Tebare Kvetala imena Elganiju Šta god da uradite Subhanallah Sva stvorenja šta god da uradi Ne mogu Allah Đele štetu, štetu nanijeti Niti mu kakvu korist učiniti Subhala, sva stvorenja. Danas koliko ljudi ima koji se bore protiv vjere, koji se bore protiv Allaha, Đelevala, koji kažu, dije je, ima li neko da je moćni? Zamislite, kad dođe jedu odži među pa popiju sve što pobiju, toliko će se osiliti da su pobili stavnike zemlje, pa će uzijeti sva koplja okreniti prema nebo, baciti u nebo, pa će se koplja vraćati krvava, pa će kazati Pobili smo stanovnike zemlje i pobili smo stanovnike nebisa. I onda Allah dželevala pokazuje svoju veličanstvenu moć. Toliko znači se osilili da su sve pobijedili Is. A.S. u brdu sa muslimanima i posmatra šta se dešava. Poslaniki na govijestu bještu brda kad se pojavi. Allah dželevala šta će poslat da uništi takve silnike. Crve koji će im izgrizti njihove vratove. Subhano. Moć je Laha dželevala. Je Laha u vojsku niko ne zna. Poslije Monte Balik. Čekaj kada promisla u tim uviđa kolika je moć Laha subhanovo ta'ala. I onda ne dozvoljava se da kaže Meta kada će Laha vam pomoći doći. Ne postavlja takva pitanja. Jer je ubijeđen da sve što se događa isključivo se događa iz njegove veličanstvene mudrosti. A pomoć Allahova doći, jer je će pomoći vjernike i pravi sredbenik istini. Zatim kaže, Allah dželevala, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg bili toliko pobožni kao najpobožniji čovjek među vama, sve to nimalo ne bi uvelčalo moje carstvo. Znači, zamislite, kada bi svi bili mu tek je da kažemo poput poslanika Muhammeda sallahu alijih vasem. Ali je nemoguće. Ali kada bi svi bilo, Ništa Allaho carstvo i veličinu ne bi to počalo. Zatim kaže o robovi moji kada bi svi ljudi i od prvog do posljednjeg bili toliko pokvareni kao najpokvareniji među vama. Da li se čovjek na nas može znamisti ko je najpokvareniji čovjek na zemlji? Kada bi svi takvi bili, kaže Allah dželevala, to ništa ne bi umanjilo moju vlast. Ništa od toga. Kada bi svi bili najveći pokvarenjaci svijeta, Allahovu vlast ne bi to umanjilo. Niti bi neku štetu Allahom dželevala nanijeli. Zatim kaže o robovi moji, kada bi se svi ljudi i džini, ovo je nešto veličanstveno, kada bi se svi ljudi i džini, od prvog do posljednjeg, iskupili na jednom mjestu i od mene je zatražili sve što želi Allahbe. Zamislite sve prve i posljednje i ljude i žindnači broj samo Allah zna, samo Allah zna. Kada bi se iskupili na jednom mjestu i svi oni zatraže sve što želi, sve što žele, zatim ja svakom od njih dao ono što traži. To ne bi umajilo ono što ja posjedujem nioliko koliko bi umočena igla mogla znači iz mora izvad nešto što ostane na njoj. Zamislite, more. Šta je igla kad se umoći može da uzme od mora? Ništa. Zna se, sa stvorenja svi ljudi i svi džini da stanu i da išu i da traže da Laha dželevala sve što žele i svima im u dovolji, svima podari. Ništa da Laha bogatstva ne bi umanjilo. Kao što ne može ni igla umanjiti od mora kada se umoći izvuče iz mora. Allahu je To nešto zaista veličanstveno što ukazuje na veli, veličinu našeg Allaha tebareke tebareke ve Zato kaže na kraju u ovom hadisu: "O robovi moji, samo se radi o vašim djelima. Što posiješ, to ćeš naći. Ja ću i sve zabilježiti Sve što činiš, Allah dželevala je, je zabilježio, sačuvao i biće ti predočeno na Kijamskom danu." Zatim ću svakom dati ono što je zaslužio. Tako kada vidiš nešto što je hajr, kaže Allah Đelešanu, pa ako nađe dobro hajr, neka bude zahvala na Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ako nađe šrp, neka ne kori u drugog osim, osim sebe. <clears throat> Allah Đelešanu svoje neizbirne milosti, ali hodin izgledi muslim, je pojasnio i dobro i zlo. <clears throat> I svoje neizbirne milosti slavo je poslanike ispuštao knjige. Svijet je ostao upućen. Ukazana mu je istina i zabluda Zato kaže Ko nađe nešto od hajra i dobra Na tom danu neka zahvaljuju Allahu wa Allah ga je puti, Allah ga je sačuva Allah mu podario Nisi mogu to bez Allahove volje I njegovog određenja Zatim ako nađeš nešto što je zlo Nemoj koriti niko drugog osim sebe Bilo ti je pojašnjeno Bilo ti je objašnjeno glavu si okretao nisi htio da slijediš istinu ostao si u zabudi ne kori danas nikoga osim sebe jer si bio nezahvalni i onih robova koji su glave okretali istinu nisu htjeli prihvatiti treći pod spoznaje veličanstvenog Allahov te keletala imena da Allah žel da vala naređuje stvorenjima da udjeljuju iz svog imijetka ono što je lijepo što je dobro što je stečeno na halal, na halal način u kaže u suri Bekare 267. ajetu ja, Ovi koji vjerujete, udjeljujte od onoga što ste stekli na dozvoljen i lijep način. Na dozvoljen i lijep način. I od onoga što smo mi dali, što je izašlo iz zemlje. Što je izašlo iz zemlje. O svih tih stvari udjeljujte na lahovom Tebarekeve tala putu. I ovo je jako nešto veliko na što ukazuje. I nemojte da izdvajate da bi udjelili na lahovom putu ono što ni sami ne bi uzeli. Pogledajte kako Allah slikovito opisuje. Osim kada bi zažmirili. Pa uzeti, da. Čovjeka kada zraži mi što se stavlja u rupu. To bi tada prihvatio. Danas, kad je brat hoće da učini hajr, neće, ne koristi mu, nije mu dobro, nije lijepo, pa nađe neko u miskina, odvraće, pa kaže ima, nešto ti dar nije. Ovo miskin, što god dobije, hvala Allah, nagrade. Što se odvojio, to najgore što niti ne bi prihvatio. Osim kada bi to ovako došlo. Ne vidiš. Razumijete, ne mojete takve stvari uđeljivati, nego udjeljujte ono što je najljepše i što imate najbolje kod sebe. I to je nešto najbolje i najvrednije kod Allaha te bareke letala. Allah će vam završati. I dobro znajte da je Allah neovisan i hvale je, dostojan, neovisan o tome što ju uđeljujete. A želite da mu se približite tim što dajete, ni sami ne bih htjela to da uzmijete. Osim da ste slijepi, pa ne vidite šta mi je došlo. Razumijete? A danas koliko je situacija i u džemanti i u svijetu da ljudi šalju i hoće kada mi smo pomogli, mi smo dali, mi odjeću postali tamo, pogledajte na češće. Sada kada bi on sam došao da prebira, on odjeće bi išlo uz odjeću. Razumijete? I kao hoće, pošalju odjeću tamo u nekom sestrama sestranom srebrnici na nekom drugom mjestu. Neha, bi uzmi nešto što je najbolje kod tebe ili neka sredina, pa podaruj me Laha Đelešanu i daj. Nešto što ni ne bi uzeo. I tu je veličina i vjere je idina i do sljednosti sljeđenja naše vjeri, Do sljednosti naše vjeri. Pa kad daš bratu nešto lijepo, on se zaista obraduje. Ko što bi si ti Da si dobio. E, ako hoćeš da usrećiš nekoga, da ga oduševiš nekim svojim postupkom, pogledaj da li tebe je to oduševilo, da li bi te usreći, kad bi neko donio i dao. Samo tako analiziraš i halas. Kaže Ibn Abbas, radi Allah'u, Allah Đelešanu Allah ovim kur'anskim ajetom je naredio da dijel je od najljepšeg, najkvalitetnijeg i najrednijeg dijela i metka, najljepši, najboljeg, najkvalitetnijeg. Zatim kaže, a zabranio da dijel milostinju, od lošeg, nekvalitetnog i pokvarenog dijela i medika. Jer i Allah je dobar i prima samo dobro. I Allah je tajib. Allah je tajib. Allah je dobar i prijima samo što je dobro. Nije primiti loše. Razumijete? Tako i ljudi voli lijepo. Voli lijepo. I želi da mu daš nešto što je lijepo. A ne nešto što ti ne bi, što ti ne bi uzeo. I zato kažemo, ove naše sadake, milostinja koja se dijelje, treba se vidi šta dijelješ i šta daješ, da li zaista želiš da usrećiš i obraduješ nekoga, ili tek tako da bi ljudi kazali da si dao, da su dijelio. A ona ne vrijedi ni dirhem, ni dirhem. Allah je o kažu u sura Al-Imranu 92. ajetu, te birra hatta tu mimma tuhibbun. Nikada nećete dostići stepen dobročinstva dok ne budete udjeljivali ono što je najljepše kod vas, što najviše volite. Hoćeš da budeš dobročinitelj, muhsin, udjeljeno što najviše voliš. I povodom ovoga ajta, mnogi su dali svoj mjetak tebare, kibetala, putu, na Allahom te bareke, ve ta la putu od ashaba poslanika sa Allahom njiho A nećete udjeliti Ništa na Allahovom putu A da Allah ne zna da se to udjelio Ali Znači bilo dobro, bilo loše Bilo slabo, bilo kvalitetno Allah zna za to I zna šta se udijelio. I na osnovu toga što se udjelio On će te te barek me nagraditi Pa tako ako misli zaista Zaslužiš nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala A to ti je cilj Onda pogledaj šta udjeljuješ I ovih kurbani Učenjaci mu se mi govori Rahmetullah ali Dajem primjer, kurban, danas ljudi požure da kupe kurban samo da je kurban, razumijete? Tu isto imate fadul, ima, znači e, vrednovanje kod Allaha dželevala u smislu što ti je veći kurban, što je teži, imaš veću nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, razumijete? I u tome se ljudi natječu, da uzmeš to veći kurban na koju je mogućnost, na koju nije mogućnosti, Allah djelšantina poterečuje, bit ćeš nagrađen kao onaj je kupe najveći možda i više, jer znaš kada bi imao imetak da bi kupio nešto veliko poput teleta, razumijete to je onaj koji zaista želi da dobije nagradu kod Allaha te bareke i na kraju krajeva nekoji udijeli hurmu na Allahovom putu mi smo citirali hadis poslanika da je Allah prihvata svojom desnicom zatim je stavljao svoj dlan i ona raste, uvečava se sve dok ne postane, kaže poslanik a min el veća od brda koja lahate barek otal. To ono što se vraća na tebe koliko imaš, koliko su mogućnost toliko udjeliš. A ovaj Ajed, prvi koji smo citirali, prije znači ovog Berkare koji smo citirali, on je povod bio što su ljudi udjeljivali slabe opurme, slabo kvaliteta, razumijete, ono što recite jedan ono dijeli. Ne danas imam Burm, imamo ovo ima znaš, proljeće je došlo, zimska garda roba, ono što nikad i šlije im pomislite nosi ga taj šta se koristi. To je danas tako i opasna je ta stvar. Daj ono što je lijepo, proberi što ti je super, što se tebi sviđa, što će drugima da će biti koristi. A nešto neko primoran, primoran, toliko je primoran pa kaže falati, jer on mora to uzeti. Zaista ga obraduj, obraduj kao što bi se ti obradovao da dobiješ nešto. Kaže Allah Čelešanuhu do Allaha dže neće doprijeti niti krv njihova niti znači ono što koju od mesa. Neće ni meso ni krv do Allaha doprijeti, ali ono što dolazi do Allaha dželevala je takva minkum, zbog vaša bogobojaznost, a i kada pohališ kurban, kada hožaga ga zakuješ u ime Allaha dželevala, alla džepno što je u srcu, onaj tvoj nije zbog čega to činiš. To će kod Allaha biti vrijedno i na osnovu toga ćeš biti nagrađivan. Ona krv, ono meso, ne, do, do, do Allah ne dolazi, nego dolazi vaša bogobojaznost. To je najbitnije kod Allaha subhanahu wa tala. Tako i tvoje udjeljivanje na Allahu subhanahu wa tala putu se vraća tvoj na tvoju bogobojaznost, svoju svijest Allahom žele vala i tvoj cilj, šta si htio, šta si namiravao, šta si namiravao s tim svojim postupkom. U suri bekaraj u dvjesto šezdeset osam alda žalšanu kaže šetan je taj koji vas, koji vas plaši koji vas plaši neimaštinom siromaštvom i on je taj koji vas navraća na razvlad na ružna djela pa kaže Allah Đelešanu A Allah Đelešanu vam obećava Oprost i svoju dobrotu I svoju dobrotu alim. Allah je neizmjerno dobar I sveznajući Neizmjerno dobar i sveznajući Ovdje šetan šta zadi? Zastrašuje svoje sredbenike Plašine i maštinom Kažu mu fesiri Toliko ga Zastrašuje da ono što ima ne udjeljuje kako bi stekao Allaho milosti, Allaho Tebare za zadovoljstvo. Zato vidi čovjeka koji je škrt, neće da udjeli. A onaj koji ga je nagovori, a to je njegov karin, njegov šeitan. On ga nagovara i on ga plaši, a kud ili šneš imati, razumijete? Kuda je to od njega, a nije od Allah te Kvetana. Sve što ima šahin dolazi do Allaha Subhanehu Vatala. Od Abdullaha ibn Mesuda da je poslanik A.S. rekao, pogledajte ovaj hadis poslanika, kaj Šetan došaptava čovjeku, a i melek mu došaptava. Šetan došaptava čovjeku, a i melek mu došaptava. Pa kaže što se tiče Šetana i njegovog došaptavanja, on ga plaši i navodi na zlo. On ga plaši i navodi na zlo i navodi ga da poriče istinu. A što se tiče Melekovog došeptavanja, to je njegova želja da te nagovara i navodi na istinu i da potvrdiš i prihvatiš istinu. Pa kaže poslanik sa Allahu alijih vaseleme, ko ovo osjeti, neka zna da je od Allaha, znači ovo što od Meleka dolazi, neka zna da je od Allaha i neka mu zahvali. A ko ne nađe ovo ko sebe, ko ne osjeti ovo ko sebe, osjeti ovo šeitan, ovo, šaptavanje, da ga plaši, zastrašuje, nagovara da poriče istinu, neka proći kur'anski ajde Allah Đelešanu kaže e šajtanu jaidukum u lufakrav ja murukum bilu fahša šajtan je taj koji vas nagovara i zastrašuje i plaši naimaštinom i navraća vas na loše misli, na razvrat. A Allah Đelevala je taj vallahu jaidukum agfiretem minhuva fadla koji vam obeća vas svoj oprost iz svoje, i svoju dobrotu, što je pripremio. I ovaj hadis je, vjerodostajan, bilježi ga Ibn Hibban, Tirmizi i Nasa'i, i, i Nasa'i. Allah je našano kaže u suri Muhammed u 38. ajetu, Hā ha entum haulā'i tud'a'vunelitunfiqu fī sabīlillāhi, faminkum man yabhal. Allah jale vā'ala kažu suri Muhammed, vi ste ti koji se pozivate da udjeljuje na vāhu subhāna vātālā putu, ali među vama ima oni koji škrtane. Neće da udjeli, se da udjeli. Pa kaže Allah je يَبْخَلُ يَبْخَلُ A onaj koji škrtari To u svoju koris čini. To će on biti šteta na ahiretu Neće imati khair. Allah djelašana ređuje Imate milostnja koja se diluje zekat koji je strogo naređen Onaj koji to ostavi žestoku Kaznu će imati na ahiretu Koji ima A će da da Allahom te bareke putu. Zatim kaže Allah Đelšanu Wallahu l'ganiju a wa a Allah je bogat a vi ste siromašni Allah je bogat, Allahu to ne treba kada te pozovi da daš na putu, da osnažiš njegovu vjeru to Allahu Đel Levala ne treba jer on bogat, neobisano toga tebi treba i ti ćeš imati kako je kazao Ibn Đerir znači neizmira Allahove milosti je propisao sadaku i Zekat. Prije svega siromašni da bi se obradovali i imali od toga korist, a isto vi koji udjeljujete da bi imali nagradu kod Allaha te tebareke te barake u te'ala. Pa kaže Allaž i Rashba pogodajte nakon ovoga, oni prijeti onim koji škrtari i neće da odjeljuje Allahu te barake u atala putu. Ako glave okrenete, ne poslušate naredbu Allaha Subhanahu wa ta'ala, on će vas zamijeniti, druge će dovesti, koji neće biti poput vas. već će bolji od vas. On će se odazvati lahom tebare kevetala naredbama. E, pogledajte kakva je završnica oni koji škrtare na lahom tebare kevetala putu. Danas, draga braćo, mi imamo mnogo priliku da pomognemo i da udijelimo lahom tebare kevetala putu. Prije svega i braći i sestrama i jetima, a nakon toga imamo isto tako mogućnost da udijelimo na lahom putu u jačanju, dave, dave kako bi ovaj poziv došao do svakog pojedinca, bilo da se radi o lecima, bilo da se radi o korisnim brošurama, da se radi o CD-ovima i slično, sve što je od projekata, čovjek je trebao da pokuša da ugradi sebe s Firingom, Markom, Pola Marke, Deset Maraka, koliko je čovjek u mogućnosti. I tako na taj način udjeljuje na Subhanu Subhanahu Wa Ta'ala putu, a ono što ga očekuje je daleko već od onoga što je on udjelio. Subhanahu, do 700 puta i više od toga, i više od toga je nagrada kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Zatim sljedeći plod, da je uzvišen Allah dželevala dobar i ne prima osim što je dobro. Allah dželevala neće prim tvoj metan koji se na način stekao prljavi metak ne može očisti prljavštinu, nego čestit, čist i metak, čisti prljavštinu. I to je govori Ibn Abbas i mnogi ashaba poslanika sa Allahu ali. i Znači Allah vala, kada, kada želiš da mu se približiš, približuje se Allahu subhanahu wa ta ta'ala sa onim što si stekao na najbolji halal način sa kojim Allah džela šanu zadovoljan i od toga ćeš imati koriste, a ne da stekneš metak na haram način Kaš ja sam se sad pokajao da ga ne bi tek tako bacio razumijete kaj ide na hađ razumijete od imjeta koji si stekao na nepošten način kako Allah je da prihvati tvoj hadž koji je znači u osnovi stečen na nepošten način kaže Ebu Hurere prenosu od selam kala Rasulullah s.a.w. ja ejuhan nas inna Allahe tayyibun vala jakuberu ila tayyiba o ljudi, kaže Allah u poslanik, u istinu je Allah je dobar i prima samo ono što je dobro. I prima samo ono što je dobro. Inna Allah je emara al mu'minine bima emara bih il mursalin. I Allah je levala je naredio vjernicima isto ono što je naredio vjerovjesnicima. Faqal, Ja eyuha ar rusulu kulu min attayibati va'ameru saliha innam inni bima ta'ameluna alim. O vjerovjesnici, njima se obraća Allah džela jedite isključivo one lijepe stvari koje je Allah podario. I radite dobra djela, a ono što vi činite, ja uistinu znam. Što znači, na početku hadisa kaže, poslani Allahu alijih vasaleme, Allah je naredio vjernicima ono što je naredio vjerovijesnicima. Ova naredba koja je došla vjerovijesnicima je došla naredba i tebi hrani se isključivo sa onim stvarima koje je Allah Đelešanu činio dozvoljenim halal stvarima halal proizvodima to te Allah Đelšanu naređuje i radi dobra djela a sve što radiš kaže Allah u istinu ja zato dobro znam šta činiš i šta, šta radite u drugom majtu kaže tajibati, o vjernici jedite one lijepe stvari kojima kojima svi mi opskrbljujemo. To su lijepe stvari, taj jibat i zato smo govorili prije u Allahom te baraku je imenu imenu Arzak da rizk postoji, habiz prljavi, ne valja Onaj koj, koj, s kojim mala žele nije zadovoljan. Takva hrana postoji i postoji taj jeb, ono što je lijepo, lijepa jela, sa kojim je mala žel Jedna i druga potpada pod podala ovisk, Allah jednu i drugu hranu stvorio. I ljudi se hrani. Međutim, je hranu učinio dozvoljeno, lijepom, a drugu je učinio zabranjeno. Pa simani vjernici trebaju da obrate pažnju šta? Konzumiraju, šta jedu, što unose u svoja tijela. Jer za sve to ćemo biti pitani, kao kaže poslanik sallahu alijih i vasalem, narećemo poslije hadisa. Zatim kaže poslanik sallahu alijih i vasalem, Zeker rajul jutilu sefer. Nakon toga je naveo čovjeka koji je na dugom putovanju. Rašupan pan i prašnja, opisuje ga poslanik sallallahu Rašupan pan i prašnja. Podiže svoje ruke prema nebu i kaže: "Ja Rabbi, ja Rabbi. Gospodaru moj, gospodar moj." Vapi i doziva na putovanju. Ljudi su u neugodnostima u teškoj situaciji, razumijete? Zapadneš u mnoge situacije koji, u kojima možda neki način nema izlaza. Pa dozivaš i prizivaš Allah da ti, da ti podari izlaz. Pa kaže postanik sallahu alijih vasalena Njegova hrana je haram. Njegovo piće je haram. Njegova odjeća je haram. I sve što je stekao, stekao je na haram način. Pa kako da mu se Allah odazove? njegova hrana je haram njegovo piće je haram njegova odjeća je haram i sve što je stekao je haram pa kako da mu sad lađe da šan da zove znači to su prepreke da ti bude dova primjena kod bareke te bareke vetala jedna od tih prepreke ahi, da imaš nešto na sebi od odjeće koja je stečena na haram način da jedeš nešto što je haram da piješ nešto što je haram ili da se posvijetiš postaviti da se u tolikom gafletu i nemaru da uopšte uopšten obratiš pažnju na svoj meta kao ga stečeš i kako, kako ga unosiš u svoj u svoj organizam. Joahadis ovaj bije džimam muslim. Pod ibn Abbas radi Allah anhu kaže se tuliyat hazri ayetina bi sallallahu alayhi ve selleme proči je sljedeći ayet u prisustvu poslanika sallallahu alayhi ve selleme ja ehuha nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban o ljudi, jedite od onih lijepih jela, sve što je na zemlji dato, od lijepih, halalan tajjiba, ha, da je halal i da je lijepo, da je halal i lijepo, to Allah Želešanu nudi vjernicima da jedu. Kaže nakon toga, faqame sad ibn abivakas, ustao je sad ibn si kaže, o laho, postaniće moli, dovi Allahu da me učini od onih kojima će biti dova Kabul kojima će biti dova pri, primjena kod Allaha subhanehu wa ta'ala pa mu kaže poslanik ja saad, o sad i ovo je savjet vodi brigu o svojoj hrani da bude isključivo halal i ona lijepa hrana koju ti je Allah propisao pa će ti doba biti mustedžaba. Pa će ti doba biti kabul kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, lezi nefsi Muhammed, jedi. Tako mi onoga učio je, ruci duša Muhammeda sallallahu alihi wasaleme. Zaista će čovjek uzjeti zalogaj hrane koja je haram. I unijeti u svoj organizam. Pa će ona prouzrokovati, kaže poslanik, da mu dova ne bude primjena četrdeset dana. Četrdeset dana. Nakon toga, kaže poslanik, s.a.v. A svaki čovjek koji bude hranio svoje tijelo na haram stečenom imetku i na kamati, takvo tijelo je najpreće za vatru. Najpreće za vatru. Pogledajte kolika je opasnost kamate ili kolika je opasnost da unosiš u svoj organizam ono što je stečeno na haram način ne valjala jela i koja su haram ne valjala i pustečeno na haram način takvo tijelo koje se odgaja i odrasta, raste, buja najpreće je za vatru, kaže poslanik sallahu neki selefi su govorili ne očekuj sa nestripljenjem da ti se Allah odazove, odnosno da ti dovu tvoju usliša, kad si joj puteve zatvorio svojim grijesima. Znači, odav se grijesima kako te Allah dželevala usliša tvoj dovu. Popravi svoje stanje, pogledaj što činiš, šta radiš, a prije svega pogledaj svoju hranu, u svoju odjeću, u metu, kako ga unosiš u kuću. Zašto su danas dove? Znači, pored toga kako znamo da dovimo veličamo i slavimo Allaha Đelešanu, ljudi danas primjeću da dove nisu uslišane kod Allaha Subhanu wa ta'ala. Na se pitanje šta je prepreka, šta je to što spriječava da tvoja doba bude Kabul kod Allaha Subhanu wa ta'ala. Pa možeš analiziraš na brzaka svoje stanje. Šta jedeš? Kako si to stekao? Razumijete? Šta oblačiš? Šta piješ? I vrlo brzo ćeš naći, vrlo brzo ćeš naći odgovor na svoje pitanje. Danas je bitno samo zaraditi, ne pita se kako, da li je to dozvoljeno, da li je to zabranjeno. I zato u šarijat ako god hoće pokne kakav posao da radi nešto treba da zna da li je taj posao u skladu sa islamom ili nije. Jer od toga dah i mnogo toga zavisi, tvoji namazi su Hanala, tvoji namazi, znaš, te najvednije. Život i sve. Znači toliko je vrijedno, da ovaj kratki život koji živiš 80, 60, 50 godina ne dozvoliti da zamjeni za vječnost, stradanja, patnje u dženemu. Nego želiš ti 80 godina, 60 i 50 da proživiš na najljepši način sa kojim Allah dželšanom zadovoljan da uđeš u dženet. a od najvećih dijela koji te približavaju Allahu dželevana je tvoj svakodnevni namaz koji obavljaš. Pa začneš učiniti svoj namaz tako mali pa ćeš raditi djela sa kojim malaš, on nije zadovoljan, zaračeš i metak, svoje tijelo, a u namazu stalno kažeš i jake na budva, i jake na stajini. Tebi robujemo, tebe obožavamo, na tebe se oslanjamo. U put nas napravi put, eh, di s mustekim. Stalno učiš dovu. kako će ti doba biti primjenahi, kada ne vodiš računa ovim osnovnim stvarima. I zato je jako teško, jako teško danas svoti brigo o ovim, ovim velikim stvarima. I peta stvar, odnosno peti, peti plot spoznaje ovog veličanstvenog imena, da je pravo i istinsko bogatstvo čovjeka bogatstvo u njegovoj duši. I zato kada kažemo da je Allah želevala El Gani, da je on bogat i da daje bogatstvo, i da daje risk i obskrbu i one, onima koji voli i koji ne voli. Ali vjeru da je isključivo, kaže poslanih sallahu sallamu hadisu imama Ahmeda, onome koga on voli. I to je najveće bogatstvo da ti Allah Đelšanu podari iman i din i vjeru Allahu subhanahu wa ta'ala. I da se ta iman ulije u tvoje srce kao jeki i ubjeđenje da sve što činiš i radiš, da su što to radiš, što to činiš. Ne da se to pretvori u nešto što je svakodnevnica, običaj, moramo ovo urati, razumijete, više nemaš svijesti o tome, nama s nama, kanjat, razumijete kao neki poso. Jesi svjestan da je došlo vrijeme kada će se posveta Allahu Žele kao najponizniji čovjek, kao najiskleniji čovjek i zamoliti Allaha subhanahu ta'la ti oprosti, da te učvrsti, da te ojača, da te osnaži, da ti podari volju i snagu, da istraviš na Allaha subhanahu ta'la putu i da te usvrti kao najbolje stvorenje, najboljeg vjernika, da te izvede sa ovog dunjalu kada je on te barek koji je ta'la tobom. To je najveći uspjeh. A to ćeš postići kroz namazi svijest o namazu. Da stalo moliš i doviš Allaha za sebe, za uspjeh svoj na drugom svijetu. Za uspjeh tebe, tvoje porodice i djece. Za uputu. To učiš kad si svjestan. Kad znaš kako je vrijeme došlo. A ne, proučio se kamer, tu želam odradiš odradiš, ideš dalje. Da bude svjestan toga. Kada sjedneš, da zikriš, da znaš što si sjevo Da je to trenutak kada veličaš Allaha Čelevala i slaviš svojim jezikom i svojim srcem. Jer si svjestan da veličaš veličanstvenog, velikog koji je jedini začin da se veliča i da se slavi. Nakon toga ustaješ i ideš. I sve tako, u svim ti situacija. To je svijest. Ali to što se u tom trenutku osjetio, to je bogatstvo, ono koje te je najveće, a to je bogatstvo tvoju dušu, tom srcu. I metak i dunjalog prolazi. Prolazi su. Danas ga imaš, sutra ga nemaš. Razumijete? Danas ga ima, sutra ga nemaš. I metak nije uopšte Nešto što te usrećuje i čini sveti na dunjaluku. Zaista istinska sreća, ona sreća koja dolazi do Allaha Đelevala. Pa ćete vidjeti siromaha kako je sretan, kako je sretan iako nema dunjaluka. A vidite bogataša kako ima imetak ali je nesretan. nesretan. Tako da imetku uopšte nije neka sreća. Ali je u Stanislu opisao znači potrebu za imetkom, za dunjalukom, da je to put koji vodi ka Allahu, sredstvo koje te vodi Allah Đelevala, da mu se približiš. Jer onaj koji je svjestan i pametan, razboriti ima i metak, zna kako će ga utrošiti da se približe Allahu subhanahu wa ta'ala. Bolja je ruka koja udjeljuje od ona koja uzima ali gornja od dolje, razumijete? Ar to niješ imati ako, ako, ako nemaš i metka. Samo je bitno, taj metak ne uđe kao bogatstvo u srce, nego vjera da uđe kao bogatstvo u srce. A je da imaš u ruci i da udjeljuješ desnom, desnom, desnom rukom. Kaže poslanicu sallahu alihi wasallam ade buhu reire radi allahovu, إن الله تعالى يقول حديث قدسي قال الله جل وعلا يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّقْ لِإِبَادَةِ أَمْلَوْ صَدْرَكَ غِنَا وَأَسُدَّ فَقْرَكُ وإلا, وَإِلَّا تَفْعَلْ مَا لَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكُ وَسِنَ آدَمَوْا قال الله جل وعلا بوسيطيس إبادتو بوسيطيس دمي ربو يش دمي Zaista ću napuniti tvoje grudi Tvoja prsa Čime? Bogatstvom Allah će te učiniti Osnažiti, ojačiti da tvoja Prsa, grudi Budu znači bogata A ako to ne učiniš Zaista ću Tvoja prsa unijeti siromaštvo Siromaštvo I nikad se toga neće sačuvati Nikada Nakon toga Adis je vjrodostajan, kaže, Ibrumađeg, a biđeš u Čeha, ba nikada je vjrodostajan. Znači, dragi brate, ako želiš zaista da budeš bogat, da se osjećaš ekstra super, poletan i u badetu i svemu, jedna stvar koja je sebe svega toga, jeste tvoj badet. Tvoj badet. Tvoja skrušenost, tvoja poniznost, tvoja iskrenost. Ako budeš iskren radi Allaha Čelevala i ponizan radi njega, i skrušen radi njega, Allah Ćerašanu će ti učiniti da tvoja prsa budu bogata. Da se u dušenom stanju najbogatiji čovjek. A kad se u dušenom stanju najbogatiji ahij, ne uopće se ne osvrćeš na stanje drugih ljudi oko tebe Niti gledaš u vile, niti gledaš u automobile, niti gledaš u mijetak, niti gledaš u izloge Nego ono što te povezuje i stana nit koja ti je naj, najjača je stanit tvoje misli veze sa Allahom te bareke v.t. Misliš i veličaš uzvišenog Allaha koji je veličanstveni, koji je veliki, koji je neovisan od koji je bogat koji je podario svoje ukrase Dunjaluka, koje uljepšo nebesa i planetu, zemlju, a zamislite kako je uljepšao džernet i džernetska prostranstva, koje je objećao svojim iskrenim roboima, koji budu, koji će biti na Dunjaluku, oni koji će sapurati na iskušenjima, i nedačama, i belajima, i na imaštini, vjerujući, čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on taj koji je pripremio džernetska prostranstva, što u njima postoji, što oči nisu vidjele. Uši nisu čule i mašta nikada nije mogla dokućiti. Imena koja spominjemo da u dženetu imaju poput naših imena, to samo imena. Suština je biti je razlika, razlika velika. I niko ne zna, osim Allaha dželevala, kakve su suštine, ti stvari koje se nalaze u ženetu. Molimo Allaha dželevala da nas učine iskrenije njegovih robova, da nam u naša srca ulije jekim i snagu i pojizdanje i vjeru Allaha subhanu wa ta'ala i bogatstvo naših duša da osjetimo, a to je bogatstvo u vjeri Allaha subhanu wa ta'ala, zadovoljstvu da on te bareke ve znači smo zadvoljni kao da e, sa Allahom želevala, gospodarom, Poslanikom kao Muhammedom s.a.v. vjerom islamom. Te tri stvari ko bude imao u svom srcu, takav će jedino osjeti slast trobovanja Allaha te barek ve ako nisi zadovan sa Allahom kao gospodarom, vjerom kao dinom i Muhammedom kao poslanikom, ahi nikada, koliko god žudio i težio, da osjetiš slasti mala nikada niješ osjeti ako ne budeš imao ove tri stvari u svome srcu. Da su ti najpreći Allah, njegov poslanik i vera din. Molim Allah, dželevala, da nas učinu iskrim pravim vjernicima, da nas usprti na DIN islamu, da pomogne braću Osmane u čitavom svijetu da osna jača safove svih muslimana i uvježe te safove na riječ mala ilaha illallah muhammedu rasulullah subhanika Allah muhamdika la ilaha ilaha entastakvirka